сега към а, това, което стана а, в а, Пловдив. А, имам предвид самолета на председателката на Европейската комисия Урсула Фондерлайн който загуби GPS-навигация при заход към летището там. Машината кацна безопасно. Европейската комисия потвърди, че има осмущаване на сигнала, като цитира българското правителство, че предполага връзка с Русия. Премьерът Росен Желязков обаче омалуважи случая като част от ежедневни смущения, заяви, че Разследване няма да има. За хибридния контекст и българските уроци, добър ден казвам на Георги Ангелов. Здравейте. Познаваме Георги. От неговите текстове за свободна Европа ще припомня публикацията, която му донесе и журналистическо отличие за разкритието му за мрежата от сайтове за дезинформация. Преди това мисля Офнюс също така. Deutsche Welle. Deutsche И отзвук, нали така? Там сме започнали Та... преди 20. 3-4 години. Стъжен, да. което също е важно и интересно. Сега вече Георги е анализатор в компанията Сенсика. Чухме разнопосочни коментари. Защо самолета на председателката на Еврокомисията губи GPS сигнала преди кацането? Казах това, че според Еврокомисията а, са получили информация от българското правителство, че може да има заглушаване свързано от Русия, но не това чуваме от българския премьер. Без разследване, случва се често. Как четете това разминаване и какъв сигнал изпраща това? Ме сигналът също, както изпращаха дълги години, след зривовете в уражени складове, опита за отраване на един уражени търговец. Притаяваме се такива, пък да видим какво ще стане по-нататък защото толкова много случаи на хибридни операции на Русия, срещу България, като част от Запада, който е обявен от Русия за враг, не обратното. А, толкова години вече от 2014 насам, нашите власти и служби се правят, че публично не ги забелязват тези неща. единственият така проби беше през 22 когато причинителите на хакерски атаки бяха посочвани. Кои се бяха изгонени руски шпиони, прикриваше се като дипломати. В другото време виждаме едно поведение, т.е. правим си, че не забелязваме. Не забелязваме а, руските военни структури, които обучаваха пара в а, горите на Странжа и не заб... продължават да не забелязват много неща. В смисъл, а това... Аз преди две години писах за този проблем в събодна Европа. Много добре знае, че има заглушаване, то е супер силно. Дори има дни, когато има заглушаване на летище София. Има рапорти на Пилоти, както и всеки може да отиде и да прослуша записите от радиото на... между пилотите на пил... самолета на Орсула Фондерлайн и летище София, и да чуе истинската, т.е. фактите да чуе какво се е случило в самолета, че там са загубили GPS сигнал. А... И от тук нататък всичко останало са интерпретации. Интерпретации, но част от тях почиват примерно на а, първоначалната информация от флайт-радар. Аз за първи път виждам толкова голямо количество а, профили в социалните мрежи, които се позовават на, а, пак ще кажа, тази първа информация от флайт-радар, че всичко си е било наред с GPS сигнала. Изведнъж се оказа, че страшно много хора в социалните мрежи са експерти по геолокация. Да, много са експерти по геолокация, но правят една малка грешка в... А... Това, което пишет на, от Flyer, да, изявлението, нека да го наречем, не пише, че а, самолетът не е бил сигнал. Там пише, че транспондерът на самолета е предавал сигнал през цялото време. Има една малка разлика, защото транспондерът е едно устройство, което предава сигнал от самолета, т.е. обозначава самолета, обозначава неговия маршрут, неговата локация в този момент. А, GPS сигналът. Който идва от космоса, се използват е навигационните уреди. Това е съвсем друга система. Този самолет, който е летял Русо, има поне две системи за навигация и нищо ни пречи едната да не работи, както чуваме пилотите, че се са загубили GPS-сигнал, а другата е инерционната система да инерциалната някъде казва, да изпраща сигнали към. Е, Други транспондери, които приемат сигната на мрежа от транспондери. Тоест, а, това, е, това показва четене без разбиране, без нужното техническо разбиране. Но дали смятате, че това се превърна в някакъв вид опорка? Защото днес пък четем като водещо заглавие на труд, че едва ли не а, Financial Times са си измислили цялата тази а, история и даже а, надскачат, а, надскачат себе си в заглавието. А, не е пред мен в момента, а, даже предполагат и говорят за. А, да, а, Financial Times, цитирам, съчини опит за убийство на папеса Урсула. Това е език, който е доста особен. Ами, не, не е особен това е. На обединява в този случай три наратива или опита, то три uh, подхода на приема, да го използвам хубавата руска дума на дезинформационната машина, руската. В смисъл, аз си направих труда да погледна заглавието. искам само да се върна на този случай. Да, наистина, това Times е нещо, малко пренапомпиха заглавието, но предполагам, че това е породено от емоции и от бързане. Самият журналист разбрах, че е бил на самолета. В uh, т.е. Той от първо лице, без да се покрият от достатъчно експерти да изчисти истината. Тоест, истината е, че сме имали инцидент с загуба на GPS сигнал. Истината е, че има адско смущаване над България. То е ясно откъде идва. Е, ясно е дори от къде са устройствата. Те са на Крим. И вероятно има и мобилни устройства в България. А дали имаме опит за убийство или не, това още не е съвсем сигурно. Това трябва да го кажат нашите власти, които в този случай обаче отказват да разследват. Както преди ще се случи, да се върнем на дезинформация. В смисъл, на дезинформацията на наратива, който е. А, GPS проблем няма всичко на нали, това, което го го имаме. Русофобията е възда на Запад. Той е всеки, който крит... нарича Русия нещо. Това е русофобия, възда на Запад. Това е един супер устойчив наратив, който преминава през цялата дезинформация. Подигравки се сурсува. В смисъл, това е а, много често срещано. В смисъл, виждаме дори тук в това заглавие. А, имаме и с... Подигравки с а, лидери а, на така наречения Запад. Всъщност ние помним от а, стилистиката преди 89-та година работническо дело. А, с тази папеса всъщност някакси се върнах назад във ами, времето. Тук има един подход, един такъв, а, един преход към историята с убийството на Папа Ян Павел II. В смысле, тогава България е натопена и в случай пак е натопена. Не знам дали е развито в това, но го я среща като няколко публикации в а, сайтове, които нямат особено голям а, обхват от, от а, читатели, но. Uh, е нещо, което се среща в uh, сайтове с, с uh, минало в uh, разпространяването на проръска дезинформация. Среща се и в социалните мрежи. Там е много по-грубо вече. Там вече имаме вещица, uh, Дъщеряна Има вид, че тъй като дядо и е не стигнал до. как ли да гиниколожката коментар се нарича. смисъл много брутални са нещата. Uh, и освен това имаме друга, други такива истории. смисъл, бъде, Русия е. е тя няма интерес от такива неща да прави. Смисъл, това го слушахме и преди началото на войната, че Русия рационално няма да нападне Украина. А, а пък а, от възраждане величие и аккаунти около тях има поредната интрига, че това е направено за да отклони а, вниманието от великия протест, и, нали, който беше пред Сопот, където отиде красова смисъл. Виждаме стандартните наративи за вратяне около това цялото нещо и пак идват ини същи акаунти, от които идва обикновено дезинформацията, като идват опорките. Говорим аккаунти акаунти, като сайтове с минало, на дезинформацията, кога маргинални, къде по-големи и а, мрежи от а, нека да използвам думата тролове в а, социалните мрежи, Twitter и канали в Телеграм, които част от тях са директно свързани с а, руската дезинформационна мрежа, като <съкълзваме> мрежата на Правда, за която писахме доклад с дезинформацията, дезин... Обсерватория за дезинформация и Ньюсфронт, който е директно свързан с ФСБ. Тоест в а, Сенсика, това с което в момента се занимавате, вие можете, макар че времето е много малко и вероятно в близките дни ще се натрупа още информация, да кажете, че има опит за съгласуване и синхронизиране на интерпретации а, свързани с а, това заглушаване на GPS сигнала а, на самолета на Урсула Фондерлайн, които а, могат да доведат до така мащабна дезинформация по, по Тайма. да, а, сега виждаме казах ти седем наратива, които се срещат. Те се смесват във всяка една история. Има нали, няколко наратива, както тук в случая има за убийство. Папе пъпеса... Голямата конспирация на, на, на срещу България, всички си велики сирини да видят и не топят а, Русия, всичко те се умесват тези неща, Тоест, една статия може да са някаква наратива. Те работят както винаги, смисъл хорят версии така, в пространството, Ако някой се закачи, се срътлучаваме върху нея почваме да разпространяваме. Така работи не само в Русия, ами така работиха инцидентите, в, примерно с Стабинка на ръгълнията в Англия миналото лято. Просто пробва се няколко версии, която хване дикиш се, се остава залага на нея. Да. Сега, а, отвъд а, така ефектите на социалните мрежи и алгоритмите, разпространението на дезинформация, а, малко върху политическите измерения на това, което стана, българското правителство подчертава, че самолета си е кацнал успешно. Факт. И очевидно не се трогва, включително от изявлението на Марк Рюте, т.е. НАТО, да. че това е сериозно нещо. Всъщност, до какво може да доведе загубата на GPS сигнал? И за какво говори пак това, това разминаване между степента на тревожност? Европейските институции казват това е сериозно, тревожно е. Българските институции казват а, е, случва се често, по време на война. Ами, а, загубата на GPS сигнал не е нещо супер... Опасно. опасно е в определени моменти, защото има изградена, България има изградена наземна система, т.е. винаги може да се превключи към нея. Отделно може да се каца така, както се каца в а, много африкански държави все, все още с насочване от радиокулата. Тази система е доста модерна наземната, тя работи добре, т.е. при загуба на сигнал има си протокол, изключват. Голяма опасност за въздухоплаването няма. Има ограничена опасност, ако някой се предовери и така нататък, Но ние сме в район, в който пилотите знаят, че това се случва от поне от 22 много сигурно, много често над България. Въпросът е в сигнала, В смисъл, преди години, когато правих, преди две години, когато писах материала, говорих с военни, с специалисти, с британски специалисти, които изследват проблема, може да има инциденти. И това тук е един пример. В смисъл, те са ежедневе тези инциденти с загубите на сигнал. Но този път имаме една емоция, която ни показва какво може да стане. Нали? Най-силно, -сил, най като говорим за флайт-радар, картите с а, GPS джаминга или заглушаването, Идват малко по-късно. Вчера пуснаха в флайт-радар карта с заглушаването, с GPS-джамер, когато уфаща плодив. И... Тоест, флайт-радар също доказва, че да, заглушаване има. Да, е имало. Да, данни, показва, че има заглушаване. Просто тези данни идват с малко закъснение. С а, този разговор а, в опит на изчистване на фактите, както и на политическия анализ на разминаването между тревожността, която виждаме в европейските институции и НАТО от този инцидент и безгрижността проявявана от българското правителство. Благодаря на Георги Ангелов, журналист, най старши анализатор по тези информация в Сенсика.